Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd akhwanu fillah qala al-mu'allib telah disebutkan pada pertemuan yang lalu makna siyam Secara bahasa adalah Al-Insa Menahan diri. Adapun Secara istilah Adalah Aba'at ta'abud Lillahi subhanahu wa ta'ala Bil-insa Al-ta'am wa syarab Wa sa'ir Al-mufattirat Min Tulu'il Bajri Ila Wurubi Syamsi Sekarang istilah Istilah Tuhiyah Makna Assawm atau Assiyam Adalah Bagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Uzaymin Rahimahullah yaitu At-Tabud Ya adalah At-ta'abbud Ibadah لله. Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala bil Dengan menahan Diri dari Al-akil Dari makan Wasyur Dari minum Wasair Dan segala al-mufattirat Yang membatalkan min tulul fajr sejak terbitnya fajar yakni sejak masuknya waktu subuh ila ghurubish syamsi sampai tenggelamnya matahari maka inilah as-shaum maka shaum puasa dengan definisinya tadi disebutkan oleh para ulama mempunyai dua rukun apa itu yang pertama adalah an niyah yang pertama adalah an niyah nya niatnya adalah apa? At-ta'abbud yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana niat berpuasa itu akan dibahas nanti oleh Al-Muallif rahimahullah, Syekh Sa'di Sa rahimahullahu taala. Kemudian rukun kedua adalah al-imsak an akl wa syurb wa sa'ir al-mutatirat yaitu menahan diri dari makan minum atau meninggalkan makan minum dan segala Pembatal-pembatalnya Dari mulai Masuknya waktu subuh Sampai tenggelamnya Matahari Kemudian qala al muallif rahimahullah wa yajibu ramadhan ala kulli dan puasa ramadhan itu hukumnya wajib. Maka telah disinggung tentang hal ini. Hasannya puasa ramadhan ini merupakan perkara yang fardu. Di dalam Islam dan ia merupakan arkanul islam. Sebagaimana tersebut dalam hadis Ibnu Umar RA. Dunia al-Islam ala khamsin. Syahadatu an la ilahilullah wa anna muhammad rasulullah Wa iqamis salah wa itaiz zakah wa som ramadhan. Wa ta'ud jalbayt. Wa nista ta'a ilaihi Kalau ditanya secara hukum Hukumnya adalah Partu Wajib Bagaimana siapa yang meninggalkannya Karena ingkar terhadap kewajiban Syariat puasa ini Maka hukumnya apa? Kafir Dan seseorang mengingkarinya Tidak berpuasa Karena tidak meyakini adanya syariat Saum Ramadan Maka dia kafir bukan muslim karena dia mengingkari ayat-ayat Quran dan mengingkari hadis-hadis sahiha Adapun yang meninggalkannya karena malas maka dia kaul sahih berbuat dosa dan melakukan pelanggaran dosa besar yang tentunya mendapatkan ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian siapakah yang diwajibkan berpuasa? maka ma'alim menyebutkan beberapa perkara yang ini merupakan syarat jika syarat-syarat ini terkumpul pada seseorang, maka wajib baginya ber puasa maka apa syarat-syarat jika ada pada seseorang syarat-syarat tersebut maka wajib bagi dia berpuasa disebutkan di sini oleh muallif rahimahullah beberapa poin yang pertama qala muslimun pertama adalah muslim yang kedua adalah baligh Yang ketiga adalah aqilun. Apa itu aqil? Berakal. Lawan daripada junun, majnun. Yang keempat adalah qadir. Ala sawb. Mampu, sanggup untuk berpuasa. disebutkan empat perkara yaitu muslim kemudian balik, balik. kemudian akhir kemudian yang keempat kadir alaul saum yang sanggup mampu berpuasa dari sejak permulaan waktu ini sejak uh, terbitnya fajar Sampai selesai Hingga terbenamnya matahari Maka syarat pertama Yaitu muslim lawannya adalah apa? Kafir Yang artinya Orang kafir Tidak sah Mereka berpuasa Bukan tidak wajib tetapi tidak sah hmm. Karena kewajiban syariah itu diwajibkan kepada seluruh manusia Tetapi jika Orang itu tidak memenuhi syarat Untuk diterima amalannya Maka dikatakan Dia tidak sah puasanya Atau dia mendapatkan udur syariah Karena tidak memenuhi syarat dalam kondisi, yakni adanya udur syari seperti apa belum balik atau gila atau tidak sanggup. Nah, maka syarat pertama Muslim yang artinya lawan daripada apa hafir orang kafir tidak sah ibadahnya dan terhapus amalannya kalau dia mempunyai amalan ibadah terhapus sia-sia dan tidak sah sebagaimana Allah berfirman waman yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin waman yakfur bil iman tak orang siapa yang kover terhadap al-Iman, al-Islam, Dia tidak beriman, tidak berislam. Maka dah amaluhu, maka berarti hapus amalannya, sia-sia, tidak -sia. sah. Wahyu bil akhirat min al dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang celaka. Rugi Jadi sekali lagi Orang kafir tidak berpuasa Kenapa? Karena percuma Dan sekali lagi Tidak sah amalan Ibadahnya Kemudian syarat yang kedua Balik Lawan daripada As-Sabi As-Sabi Lawan daripada Anak kecil Yang belum balik Kalau perempuan balik sama muslim laki-laki Kalau perempuan muslimah Syarat yang ketiga adalah Aqil Berakal Berakal lawan daripada al junun Syarat yang kedua dan ketiga ini dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha Hadis Aisyah radhiyallahu anha عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سلم الله عليه وسلم برفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يعقل وعن الصبي حتى يحتلم رفع القلم Ansalaza diangkat pena kewajiban yang artinya mereka ini mendapatkan udur syari jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Siapa mereka? an orang yang sedang tidur hatta yastai sampai dia bangun. wa anil hatta yaqila ini terkait dengan syarat yang keberapa yang ketiga anil majnun hatta yaqila dari seseorang yang gila sampai dia berakal wa hatta yafiqa sampai dia sembuh Waras, wani saby dan dari anak kecil hatta yahdalima sampai dia balik mengalami mimpi basah yang ini diantara tanda-tanda seorang mengalami telah mengalami usia balik. Hadis ini hadis yang sahih rawahu Abu Daud, Ibn Majah, Nasai Imam Ahmad Dan disahihkan oleh para imma Ibn Khuzayma Al-Hakim Dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani Rahimahullahu ta'ala Sekali lagi syarat yang kedua adalah balik telah berusia Balik Sehingga anak kecil Tidak terkena Wajiban nah. Tetapi Jika anak kecil itu Telah Mencapai usia Memungkinkan untuk dilatih Berpuasa maka dia Diperintahkan, dilatih Oleh orang tuanya Untuk berpuasa Tentunya masing-masing anak berbeda-beda Ada yang usia 7 tahun, 6 tahun Bisa dilatih untuk berpuasa Ada yang usia 8 tahun Baru bisa dilatih untuk berpuasa Dan dipantau Artinya dipantau kira-kira memang tidak sanggup Maka jangan dipaksa tetapi nah ketika tidak sanggup maka dia uh, diberikan izin untuk membatalkan puasanya. Karenanya para sahabat radhiyallahu anhum sebagaimana di dalam diriakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim melatih anak-anak mereka untuk berpuasa dan para sahabat mensiasatinya dengan memberikan kepada anak itu mainan-mainan. Nah, jika mereka merengek-rengek minta makan, maka diberikanlah mainan tadi. Sehingga anak-anak itu lupa karena asyik bermain kemudian terlupakan dari rasa laparnya. Nah. Dan ini teladan dan contoh yang baik. Tentunya diberikan kepada mereka Permainan yang Tidak melanggar Asyar'i as Tetapi jika telah diberikan Mainan tetap menangis Maka tentunya Jangan dipaksa Tetapi bagaimana Diberikan izin untuk Membatalkan puasanya Mungkin hari pertama Sampai duhur Sanggupnya Kemudian beberapa hari berikutnya mungkin Sampai Asar dan diharapkan seterusnya bisa sampai magrib. Latihan ini tujuannya adalah ketika telah balik dia sudah terbiasa berpuasa sampai sempurna dari tenggelam dari terbitnya bazar sampai tenggelamnya matahari. Maka ini merupakan rahmah terhadap al-Awlad. Ini bentuk kasih sayang terhadap anak Bukanlah kasih sayang sebaliknya Yaitu sama sekali anak ini tidak diberikan peluang dan kesempatan untuk berpuasa Karena kasihan Nah, sehingga ketika telah mencapai usia yang wajib untuk berpuasa Dia pun tidak sanggup Kenapa? Karena tidak pernah dilatih Kemudian syarat Yang ketiga tadi adalah Aqil Lawan daripada Gair wa aqil Tidak berakal Ini yani hilang akal Karena sebab apa? Gila Karena sebab gila adalah contoh Gila ini sekali lagi adalah Contoh Maka Di sini fa'idah penting disampaikan terkait orang yang tidak berakal yang jika orang tidak berakal itu atau gila itu usianya tua renta dan dia tidak berkuasa maka orang tua yang tidak berkuasa itu apa kewajibannya Eh? Bayar fidyah. Kapan orang tua yang tidak tidak berpuasa itu bayar fidyah? Kalau ada akalnya. Paham ya? Kalau dia sehat bukan orang gila. Paham? Jadi bukan semata-mata tua kemudian tidak berpuasa bayar fidyah. Jika terpenuhi pada dia syarat-syarat berpuasa kecuali yang tidak terpenuhi padanya adalah karena dia itu tua tidak sanggup maka ini bayar fidyah. Tetapi kalau usia tua ternyata hilang akalnya atau di usia tua gila maka yang seperti ini bukan bayar fidyah. Tetapi apa? Hah? sama sekali tidak terkena beban syariah paham ya sehingga orang-orang yang gila misalnya usia tua tidak dibayarkan fidyah bisa dipahami ini kenapa karena dia hilang dari dia syarat untuk terkena kewajiban mirip dengan orang yang gila ini adalah orang yang pikun betul-betul hilang sama sekali ingatannya nah sudah tidak bisa membedakan mana sandal kanan dan kiri? Nah, sudah tidak bisa membedakan anak cucunya. Datang cucunya bernama Fatima, disang, dibilang Aisyah. Datang cucunya bernama Zaid, disangka Muhammad. Datang cucunya yang kesia, kesekian siapa ya? Lupa tidak tahu. Yang seperti ini bukan bayar media. Nah dan ini banyak Muslimin salah paham semata-mata tua kemudian abah berfitnya perlu diketahui bahawa saya harta Muslim itu adalah terlindungi tidak boleh diambil hartanya termasuk dengan alasan fitnya kecuali dengan abah sesuatu yang betul-betul syar'i maka seorang yang pikun betul-betul lupa tidak tahu Nah, mau ke kamar mandi masuk dapur Mau ke dapur masuk kamar mandi Dilepas di pasar Lupa pulang Ke kantor polisi Ke rumah sakit Lupa jalan ke rumahnya Yang seperti ini apa Pikun hilang akal Maka usia tua yang demikian Keadaannya sama dengan apa? Tidak berakal Paham ya? Maka tidak berakal itu tidak terkena kewajiban. Berpuasa perbuatan amalia atau tidak pula pada mereka fidyia. Ini dikedepankan karena sekali lagi ini faedah yang banyak muslimin dan muslimah salah di dalam memahaminya. Syarat yang keempat adalah qadirun ala sawm. Sanggup untuk berpuasa. Lawannya berarti apa? Ha? Gairah, hadir, tidak sanggup. Maka tidak sanggup berpuasa itu terbagi menjadi dua. Tidak sanggup berpuasa terbagi menjadi dua. Tidak sanggup berpuasa sementara pada hari H. Tetapi dia pada hari berikutnya sanggup. Tidak sanggup sementara. Contohnya adalah orang yang sakit. Di beberapa hari. Ramadan. Ramadan hari kedua demam. Nah, tetapi hari-hari berikutnya sehat sanggup berpuasa. Ba'da Ramadan sehat. Maka orang yang tidak sanggup berpuasa sementara pada hari-hari tertentu kewajibannya adalah apa? Ha? Al-qadha. Kewajibannya adalah al-qadha. Nah, Jenis yang kedua Dari Qadir Tidak sanggup adalah Mu'abada selamanya Betul-betul tidak sanggup Berpuasa Selamanya Entah karena memang usia Yang sudah sangat tua Tetapi sekali lagi bukan semata-mata usia Tidak sanggup Berpuasa Tua walaupun 70 tahun, sanggup berpuasa, wajib berpuasa. 80 tahun, sanggup berpuasa, wajib berpuasa. 100 tahun, sanggup berpuasa, wajib berpuasa. 70 tahun, ketika berpuasa, langsung semaput. Setiap hendak berpuasa, lemas sakit, dan seterusnya. Dan... Mengalami kondisi Yang parah dalam keadaannya menderita Berarti tidak sanggup berpuasa Maka yang seperti ini Dikatakan apa Gheruqadir Dia tidak sanggup ketika Ramadan Dan juga di luar Ramadan Selepas Ramadan pun Dia tidak bisa untuk mengkodok Tidak punya kekuatan Karena memang fisik sudah sangat lemah Maka mereka-mereka inilah Yang Apa Membayar Fidya Jadi asal setiap muslim dan muslimah Yang terpenuhi padanya syarat-syarat sah puasa Wajib bagi dia berpuasa, Karena firman Allah Ya ayuhal ladzina amanu Kutiba alaikum musyam Diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini berlaku untuk siapa? Seluruh muslim dan muslimah. Barulah jika tidak sanggup. Betul-betul. Sama sekali tidak sanggup. Maka. Dia bayar. Didia. Tidak sanggup. Sementara dalilnya adalah firman Allah. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِضًا اَوْ عَلَى اَوْ عَلَى السَّفَرِينَ ya ini lafad yang pertama adalah dalilnya فَإِذَّتُمْ min أَيَّا مِنْ أُخَرْ sekarang siapa yang sakit ya ini dia tidak sanggup pada hari tertentu Ramadan untuk berpuasa maka tetapi di hari di luar Ramadan dia sanggup maka berlaku baginya firman Allah pada itu dari ايyam fukhr maka dia mengganti di hari yang lain adapun tidak sanggup selamanya karena usia yang sangat tua renta misalnya atau karena punya penyakit yang sudah tidak mungkin lagi sembuh penyakit ini tidak memungkinkan untuk dia berpuasa kalau berpuasa akan membinasakan dia maka berlaku baginya firman Allah Subhanahu wa taala Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah tu'amu Wa 'alal ladzina yutiqunahu dan asal makna daripada ayat ini adalah bagi mereka-mereka yang sanggup berkuasa di bulan Ramadan tetapi dia malas untuk berpuasa. Ini asalnya. Asal permulaan diwajibkan Ramadan itu permulaannya diwajibkan tetapi boleh bagi orang yang tidak mau berpuasa tetapi dia terkena kewajiban bayar fidyah. Diberi pilihan. Apa maksudnya diberi pilihan Berpuasa Maka dia Tidak terkena fidya Tidak berpuasa walaupun sehat Boleh tetapi dia bayar fidya Ini asalnya Faham ya tetapi hukumnya Ini Mansu Dengan kelanjutan ayat Faman syahidaminkum syahra Val yasum nah, Dan barang siapa menyaksikan Abang masuknya bulan Ramadan fal yasum wajib bagi dia berpuasa. Dengan turunnya ayat ini pilihan tadi apa terhapuskan. Tetapi hukum bagi orang-orang yang tidak sanggup berpuasa di Ramadan di luar Ramadan bayar fidyah ini masih tetap berlaku. Karnanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan juga sahabat yang lainnya ketika menafsir Menjelaskan ayat ini menyatakan leisat mansuh. Ayat ini waalaalladzina yuteku nahu maknanya yakni hukum bayar fidyahnya tidak mansuh. Tetapi bergeser ke mana? Disebutkan oleh Ibn Abbas lail kabir atau syekh was syekh orang-orang tua yang rentak layuteku nasau ma tidak sanggup untuk berpuasa. Maka dengan riwayat ini Menunjukkan Atau sebagai dalil Bahawasannya orang yang tidak Sanggup berkuasa di Ramadan Dan tidak bisa mengkodoh Di luar Ramadan Kewajibannya adalah apa? Bayar fidyat Dan ini berdasarkan Ijma' para ulama' Sekali lagi Syarat yang keempat ini Qadir ala Sanggup berpuasa Lawannya adalah Tidak sanggup berpuasa Orang yang tidak sanggup berpuasa Terbagi menjadi Berapa? Dua Tidak sanggup sementara Beberapa waktu di Ramadan Tetapi memungkinkan dia untuk mengkodok Maka kewajibannya apa? Mengkodok kapan dia sanggup Untuk berpuasa Jenis yang kedua tidak sanggup berpuasa adalah sama sekali secara mutlak tidak sanggup berpuasa. Maka dengan riwayat maka bagi orang seperti ini apa bayar fitnya tidak wajib bagi dia berpuasa berdasarkan riwayat Ibn Abbas dan juga berdasarkan dalil-dalil keumuman Syariah di antaranya firman Allah. Tidak diklaim Nafsan, ilah usahah. Fakihul Allah, Ini empat syarat disebutkan. Mungkin perlu ditambahkan syarat berikutnya adalah, karena ini berhubungan sebagai syarat, yaitu al mukim. Berarti berapa syarat? 5 Al Mukim. Apa itu Mukim? Lawan daripada Musafir. Al Mukim lawan daripada Al Musafir. Hmm. Sebagaimana diketahui bahasanya Musafir diberikan rukshoh baginya untuk aba tidak berpuasa famankan maridun au ala safarin harsia sakit atau sedang safar fa iddatum ayamin ukhra maka dia mengganti di hari lain bagi musafir kapan ketika dia telah kembali dari safarnya nah maka ini dalil bahasannya orang yang mukim wajib dan merupakan syarat untuk seseorang diwajibkan berpuasa. Jika dia musafir maka ketika safar dia tidak terkena kewajiban untuk berpuasa. Dengan dalil Al-Qur'an, dengan dalil hadis-hadis sahihah yang sangat banyak. Kemudian juga ada syarat lain yang ini khusus bagi perempuan. Al-Hulu. Mit. Al-Mawani. Dia terbebas dari penghalang puasa. Yang ini bagi perempuan. Apa itu? Al-Haid. Wal-Nifaz. Orang yang Haid. Orang yang nifas, na, boleh berpuasa? Tidak boleh. Kalau tetap berpuasa, maka puasa beda. Puasanya beda. Tidak mendapatkan pahala, justru dia berdosa. Nah, karena berarti bermain-main dengan as syariah. Dalil bagi Orang haid tidak wajib berpuasa Adalah Hadis ketika seseorang Bertanya kepada Aisyah Mu'adah Bertanya kepada Aisyah Mabalu nahnu niswa umirna biqadah isawm Walau nu'mar biqadah salat Ada apa kita perempuan-perempuan kok dilarang untuk mengkodok solat, tetapi eh, di, diperintah, tetapi diperintahkan untuk mengkodok puasa. Maka Aisyah menyatakan, haqada amarona Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kita diperintahkan perempuan-perempuan, umirna bi as asom. Walau numar bi-kodok as-salat. <tuh> Demikianlah kita, perempuan-perempuan. Yang maksudnya, yang sedang mengalami datang bulan, maka, diperintahkan untuk mengkodok puasa. Ketika sedang nifas, diperintahkan untuk mengkodok puasa. Dimana di mana di hari-hari Ramadan, dia tidak berpuasa maka ini adalah enam syarat jika terpenuhi syarat-syarat ini maka wajib baginya bagi seseorang untuk berpuasa yaitu sekali lagi Abah, muslim balik enam yang ketiga, aqil. Lawan daripada gila atau lawan daripada tidak atau, atau lawan daripada hilang akalnya. Qadir alal shaum, sanggup untuk berpuasa. Kemudian yang kelima adalah al mukim Yang keenam adalah bebas dari penghalang puasa. Ini khusus bagi perempuan. yaitu apa? Al-haid wa'l-nibas. Berikutnya, birru'yati hilalihi au ikmali sya'bah zalazihina yauman. قال صلى الله عليه وسلم اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له متفق عليه وللذين تقدروا له 30 وفي اللذين فاق من عدة شعبان 30 رواه dengan apa menentukan hari puasa? Biru'iyati hilalihi. Dengan menyaksikan permulaan maksudnya hilal Ramadan. A'ikmali syaban salafina yawma. Atau menyempurnakan bulangan, eh, bilangan bulan syaban. Genap 30 hari. Dengan dalil-dalil yang tadi telah disebutkan. Maka apa yang disebutkan oleh Mu'alaj Al-Allama Syekh Abdul Rahman Bin Nasir Al-Saadi Rahimahullah Ta'ala Menyebutkan Membahas Tentang Penentuan Permulaan Dan mengakhiri Ramadhan Maka Ditentukan masuk dan keluarnya Ramadhan dengan apa yang tersebut di dalam hadis-hadis suhiha terkait dengan permasalahan ini. Yaitu dengan dua salah satu atau dua perkara. Atau kalau mau dirinci, tiga. Yaitu yang pertama, biru'yatihi. Dia melihat langsung. Punya kemampuan untuk melihat langsung. Punya ilmu dan punya Kemampuan Melihat langsung Bisa nah. melihat hilang Kalau mau dirinci sekali lagi Dia tidak melihat tetapi Ada orang Orang lain Melihat Maka syarat kedua adalah Dengan khobar ad-fekor Berita orang yang Terpercaya Muslim Sikoh Menghabarkan Bahwasannya kami Atau saya atau orang atau kami Berdua bertiga Melihat bahwasannya Hilal Ramadan Telah muncul yani Dengan persaksian Dan ini yang umumnya terjadi Kita orang-orang yang Tidak punya pengalaman Rukyatul Hilal tidak memungkinkan untuk melakukan ini Maka dengan cara apa? Dengan cara menerima khobar Dari siapa Orang-orang yang melakukan penelitian Atau melakukan ru'yatul hilal Baik itu organisasi tertentu Atau person-person tertentu Menghabarkan bahwasannya dia Melihat al-hilal nah, Tentunya Yang melihat hilal ini Kondisinya Memungkinkan nah. Kalau orang buta Kemudian menghabarkan Saya melihat hilal tadi Dipercaya? Nah. Kenapa tidak dipercaya? Mustahil nah. Atau Rabun sedang katarak matanya Nah Ubannya lewat Di depan matanya dikiranya Hal hilal Sangat kecil mirip-mirip Seperti uban Nah Nah, nanti bertanya InsyaAllah Kemudian uh, Dengan Menyempurnakan Bilangan, kapan disempurnakan Jika tidak melihat Atau tidak ada yang Bersaksi melihat Al-hilang Maka yang ketiga adalah Dengan apa? menyempurnakan bilangan sa'ban menjadi 30 sekarang 30 sa'ban besoknya tanggal 1 sawal ha ha ah, besoknya tanggal 1 Ramadhan fadal Al-masalah mas ini para ulama istilah yang masalah ini insya Allah akan dibahas nanti terkait dengan pembahasan al-qodoh. Tetapi, wallahu a'lam, aalul dalam permasalahan ini. Kembali lagi tadi, semua terkena firman Allah apa ya yuhalladina amanu kutiba Semuanya terkena ayat ini. Dengan syarat yang tadi diantara syaratnya ada adalah apa? Qadirun. Maka, Yang tidak mempunyai kudrah, Di Ramadan dan di luar Ramadan, Dia tidak sanggup orang yang seperti inilah, Membayar fit Adapun, Orang yang mempunyai kemungkinan untuk bisa mengkodok, Maka dia mengkodok. Nah, ternyata, Ternyata, Sampai Ramadan berikutnya dia tidak mampu mengkotok. Di Ramadan berikutnya dia bisa. Maka apa yang dia hutang pada Ramadan sebelumnya dibayar. As-Suhi dalam perkara ini. Adalah apa yang diterja oleh. Sibin Bas rahimahullah ta'ala. Dan yang lainnya. Pesannya Perempuan yang hamil dan menyusui. Nah. Di luar Ramadan. Dia mengqada kapan dia mempunyai keluangan dia mengqada nah wallahu taala a'lamu bissawab al. ada pertanyaan lagi tolong kalau sudah diwas dia tambah sih tidak sanggup yang ini. penting dia berhutang dan dan, nah. dan tidak ada dalil yang menentukan harus tahun ini tahun berikutnya Orang yang pikun tadi apa? Laya. Nah, Orang yang pikun itu tadi pembahasannya di mana? Ah? Orang yang pikun pikunnya itu betul-betul lupa ya. Ada pikun sekedar apa? Sebenarnya bukan pikun, pasti ada akalnya. Cuma lupa sedikit-sedikit. Orang miskin lah yang nafsan illa husaha. Zakat itu apa hukumnya? Berzakat hukumnya apa? Wajib. Nah, bagi yang memenuhi padanya syarat, yang tidak punya harta tidak terkena kewajiban. Allahu taala alamubisor. Semua syariat, semua kewajiban syariat. Itu syaratnya adalah apa? Istihto'ah Semua kewajiban syariat itu syaratnya adalah Istihto'ah Mampu Dengan firman Allah La yukallihuullahu nafsan <tinyan> illa usaha Fattatullaha Mastatu'atum A'idha amartukum bisain Fattu minhu Mastatu'atum Istihto'ah yang tidak sanggup Maka ma'tur diberikan uzur Wallahu aalam. Ada pembahasan tersendiri insyaallah. Kalau dia memang sudah tidak artinya sudah tidak sanggup berpuasa dengan usianya. Hari ini dia tidak hari pertama dia tidak bisa berpuasa maka hari pertama hari pertama dia tidak berpuasa hari pertama bayar berikutnya setelah dia tidak berpuasa ini yang tepat bukan sebelumnya kenapa ada kemungkinan dia meninggal dunia sudah dibayarkan 30 hari ini namanya apa mengambil harta yang tidak pada haknya Ya? Tidak benar orang masih hidup Sudah tua rentang langsung 30 hari Dibayarkan Bisa jadi dia hari kelima Ramadan meninggal Berarti Mengambil harta Tidak pada haknya Bisa dipahami ya Tetapi boleh di akhir Kenapa? Karena di akhir berarti dia Tidak berpuasa misalnya 5 hari atau 1 bulan Langsung Bulan itu dibayarkan bulan. Tetapi di permulaan langsung satu bulan. Ini apa, mengambil harta yang tidak pada tempatnya. Allah Ta'ala a'alamu bisawak. Subhanakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.